Yippee-ki-yay, motherfucker. See, the party rings Not the beat! Ah! Oh, no, my eyes! You can't handle the truth. What the fuck did I do? Hej och välkommen säger jag till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert här på Umeå Studentradio 102,3 Där vi varje vecka ser en, en halv dålig film och, och försöker få reda på vad var det som gjorde den här filmen så dålig Jag heter Kristoffer Jonsson, med mig har jag den alltid så glade Henry Perke God dag! Och veckans gäst den här gången är Marcus Adolfsson Hej och välkommen. Tackar, tackar. Och din fru var ju faktiskt gäst förra veckan. Jo. Så du ska... du ska, Jag ska ju träffa henne nu. Precis, du ska <laughs> klå hennes performance helt ja. enkelt. Så kör vi en omröstning då. <laughs> Precis, vi får köra en Facebook-omröstning om ja. vem som var bäst av de två helt enkelt. Eh, veckans film, Henry. Ghost Rider med Nicolas Cage Nick Coppola. Exakt, han bytte ju namn där för att, Visst var det för att han inte ville bli... Fra, alltså han vill inte för, kopplas. För, precis, kopplas till Sofia och eh, alltså, Francis Ford Coppola. Ja, för Sofia var väl inte så kännande han bytte. Nej, men hon är hon ju... är det nu i alla fall. Ja. Är det bara därför hon heter Coppola? Som hon är känd. Ja, ja. Mm. <laughs> okay. ja Nick Cage i alla fall. Eva Mendes också med. Och Sam Elliott som direkt är en häst i en film så ser man Sam Elliot tycker Och jag. som djävulen spelar ju Peter Fonda från Easy Rider. Exakt! Riden. Precis. Är Sam Elliot är han också med i den? Nej, Nej, Nej kanske inte. Han är där med, Däremot är han ju med i Roadhouse. Roadhouse. Roadhouse med Patrick Swayze. <laughs> Filmen då Ghost Rider, den handlar ju om att ha en ung Nick Cage som har, äh, har typen en här evil-kanivel- äh, Karaktär. Ja, karaktär. Cir cirkus på, mot på motorskjörelsen. Ja, med han, hans far. Han, han säljer sin själ till djävulen för att hans farsa är döende i cancer. Så, yep. och, han säljer för att då ska ju pappan bli frisk. Eh... Och sen vaknar han upp. vaknar upp Efter att ha gjort dealen med Peter Fonda. Exakt. Och eh, farsan är ju frisk Hur bra som helst. En liten stund i alla fall för samma dag senare så omkommer ju farsan i motarskikel och, och lycka. I the ring of death eller något. Nej. Ring of fire. Ring of fire. Exakt. Yeah. Eh, så att han var väl lite, lite blåst där skulle jag väl kunna ja, påstå. Så <laughs> eh, <laughs> so att... Eh, the ja. deal was he gets to be healthy. And so ah, he, be wake fisk. up healthy as a horse, ah. säger Peter Fonda. Ah. Och så sen säger farsan han vakna upp. I feel healthy as a horse. Yes. Också. Och för mig nu är Peter Fonda djävulen. Exakt. För nu får man se att hans ögon blir som eld. Mm, ja, han står och skrattar ganska ont också där ja. i när, när hans pappa är Rätt en där. Re casting faktiskt, för Peter Fonda han har inte gjort så mycket film. Ja, han har väl gjort mycket film men inte kanske på äldre dagar. Ja, ja på senaste. I alla fall Cage bestämmer sig då. Jag kommer att säga, han heter väl Johnny Blaze eller sånt där. Mm, ja. Ja. Men, vi kan... Men det får man inte veta i början, det kommer senare. Ja, kanske kommer. Ja, sen, det kommer sen han, vet, efteråt... vet, Man får ju veta när han heter Johnny. Ja, ja. jo precis. Ja. Men han bestämmer sig för att sticka och lämna sin eh, sweetheart han har mm. där. De hade... ung Eva Mendez. Exakt. Så... Han, de hade väl bestämt sig att de två skulle sticka tillsammans. Ja. Hon står och väntar. Hon, hennes farsa skulle ta iväg henne. Och ja, sen då så... ska jag fara iväg då. Men ja. då, då sticker han själv han lämnar henne i, i spöregnet ja. Han säger han, ingenting. Han kommer förbi på sin motorcykel och kör bara vidare. Säger, hon står bara i spärrängnet. Anledningen till det här då, det ska ju vara att hon har sålt sin själ. typ Ja, men jag förstår han ska... rätt. Ja. Det är så ja, men, jag får med Och sen är farsen död precis. Så han har ju... Men han har ju... kunde väl ha sagt något. Ja, hon står ju, jag, jag hon står ju något... i, i spöregn och fryser under ett träd och han ja. bara tittar men, på henne. Men sa ju inte när här där, inte där det också så att skaffa ingen vänner, kärlek eller sweethearts. Ja, där. kanske. Ja, det säger han för, för att, för att it, it will only go, it will go bad. Ja, eller? precis. Ja, men jag kunde ju ha sagt att han jag sticker, det här går inte. Nej. Han ska vara varit douchebag så att hon ska hata honom istället. Exakt. Ja. Ja. <laughs> så nu är det i alla fall ett antal år senare och Cage har ju blivit en megastjärna. Yes, e nya stund. evil Knievel. Ja, oh. nya, Och han kör ju riktigt eh, stora livsfarliga grejer här. Oh. För att han vet väl ändå om att han inte kan dö. För djävulen säger det till honom att jag, du är med, jag måste ha dig levande. Eller mm. något oh. sånt där så att han, han kör ju all out då, för han ja, vet han, ju att han kan inte det. Han misslyckas ju ja. i början här. när han I... köper på en sten. när köper... menar han köper ja, ja, men det är när han är ung där. Ja, ja men sen nu när han är superstar så misslyckas ja. han ju i det här hoppet. Ja, han blundar mitt i hoppet och så tänker han på Evo Mendes. Ja, exakt. Och så går det fel, så han kraschar landar på huvudet. Vad är det sämsta? Alltså, det ska vara typ slow motion. Men det ser ut som att han hoppar till typ 30 cm när han landar <laughs> Och så glidar han ju in och så slår han i huvudet ännu mer. Och alla tror ju att nu är det är kört. Så hans crew springer fram till han. Och så då... Are you okay? Och, då... och det är den där iländska farsan från... Eh... Ja, vad hette den serien? Ah, skitsamma. Folk får kolla upp på IMDB själv. Ja. Eh... <laughs> då, för det ro, jag tyckte det var ganska roligt för de springer fram och kollar om han är okej okay. och Nicolas Cage säger typ the is the bike bi okay? Ah, is the bike okej okay? Då är han okej okay också vi rycker upp han kund, hon då, han kunde han kunde bryta och i nacken och så ja. ligger där och så säger han bara is the bike okay? och de bara ha, ha. Han <skratt> oj. <laughs> oj han, han bara vi hade visst brutet nacken där men han på. kan ju inte det det är inte många som kan säga att satan är ens skyddsängel. Nej, det är sant. <laughs> det är lite word. Precis. Men också efter det här då, hoppet då, då är de på väg i en buss därifrån. Och då, jag tyckte det var ganska roligt att eh, hans crew får ju reda på han kan inte berätta så mycket alltså crew, eh, Cage kan inte berätta så mycket för hans crew där med tanke på att de ser på nyheterna och nyheterna meddelar om hans nästa hopp. Mm. Och ingen av de andra visste om va? Ska du hoppa över en hel amerikansk fotbollsplan nu? Och det, det tycker de ju inte är så bra där. You will die. Exakt. Och då kommer hans kompis också som är en del av crewet. Um Medan Nicolas Cage sitter Johnny Blaze. Sitter och kollar på tecknet. Nej, han först tittar han på en jävla apa. Ja, ja. Det, det är en man... roliga klipp, Youtube, fast ja. inte på Youtube. Det var ju så jävla dåligt skådespeleri där också. Ja. Alltså, när han, ska, när han sitter och skrattar åt, åt apan som... Ja. Det är en apa som typ kör karate och ja, ja. Och, och så Nicolas Cage. <laughs> ja. ja, Nej, det är riktigt dåligt. Samtidigt som det här händer så är det ju fyra demoner möts upp på någon, en bar. Ja. Och dödar alla på barnen. Ja, det är den här första demonen wow. i Blackheart. Blackheart. Det ultimata namnet <laughs> ja, för demon. demonen. Allvarligt Och svartet där. Det är ju som är roligt också när man börjar prata. Ja, oh, men din, din pappa. Eller, den börjar prata nu. Lite spoiler det här. Ja, oh, men. Uh, nu de här. De är upp på baren där. Ja. Så de ju, de som liksom snackar till där för de ska ju ha ett kontrakt. Ja, precis. Det är, det, det är ett kontrakt, man får ja. väl höra om det inledningsvis i filmen. Eh, det är ja. tusen, tusen Själa. onda själar eller mm. något sånt där. Då. För det var det här, den första Ghost Ridern mm. som var en cowboy. Han, han sa att det här kontraktet var för farligt eller något sånt där, så han är ja, det väg med det. Ja, gav den ju inte till den där, Nej, där satan Nej, precis. Då. Så det är väl det kontraktet de vill ha. Mm de här fyra demonerna. Ah, jo, exakt. Och så står de ju och diskuterar där. Så. Ah, det, det, det är ju ro roligt casting här vem, vem ger de här namnen till de här demonerna? Ja, men, men det är roligt för det är, de har ju är olika... Är Ghost Rider en serie från början? Ah, ja, det är Marvel mm. Marvel Marvel. Det, det kommer nog där från någonstans. Jo. I Ghost Rider-serien. Ja. Men var inte så säker. Vissa saker Nej, kan man eh, bara släng, slänga in. Alltså, ja. den, den, den här med Johnny Blake, det är ju... Blaze. Blaze. Den är ju faktiskt en ganska ny serie. Alltså, det finns ju... Ghost Rider har ju fyra olika sidberättelser. Jaha, alltså. Ja, den första, han var ju inte alls satan. Han hade ingenting med satan att göra. Utan det var han bara en bara typ en Lucky look Fast han var helt vitklädd. Och därför så kallas de man för Aha. The Ghost Rider. Trivia, trivia. Mm. Sen, ja. Ja, det är lite, lite roligt. Och då är det ju också något så här, från, att, från den första nu, bara sidspåret här. Från, från den första han som var vitklädd. När han dör, mm. då, då ärver ju typ hans son den här Abilitin att vara ghost rider. Ghost rider okay. Och sen, sen blir det bara weird. <laughs> Men, för... Men i filmen i alla fall, ja, där, där, där letar ju djävulen efter det. Apprentice typ. Ja, alltså till att bli ghost Men rider. Men de här ä, demonerna nu i baren i alla fall för att komma tillbaka till det. De har, ju, de har ju olika element. Han Blackheart är ju is. Mm. Elementet. Sen är det vatten och så är det jord, luft. Ja, lu där har vi ju den fulaste <laughs> jävla makeup och allting som jag är på att dö. Han ser ju ut som att de har hämtat han ur en typ dålig eh, vampyr. Men det ska ju vara lite samlingen som alltså så här Casper's brorsor, nej men <laughs> ja, för de där och dumma spöken ja, ja väl, men hur ser han ut? Han, är, han, han har äh, huggtänder, alla tänder likblek eh, och dreads mm. det... och så ser han ut hela tiden ja exakt han, han ser ju ut som att en, personen som inte fick eh, vara med i eh, Twilight-filmerna som ja. vampyr så ser I, men i, för dem som har sett i, jag tänkte bara gå tillbaka till Ghost Riders ursprung, ursprung. Ja. De tar ju upp det i början på filmen, där den här, uh, really western kind of guy. det är ju Sam Elliott som pratar om ja, det. Oh. han, han berättar ju hela Ghost Rider-historien som att det, liksom, eh, det var något kontrakt om A Thousand Souls. Ja. Och, eh, och så var det ju även typ, hur Ghost Rider, att det finns minst en Ghost Rider, det finns alltid en Ghost Rider per generation. Mm. Och då är det där frågan, vad, vad innebär en, en generation? För det lever ju ändå fyra, fem generationer samtidigt. Ja, precis, ja exakt. Så att, det, i, ja, teoretiskt sett så borde det finnas fyra, kanske fem, fyra, fem Riders uh, samtidigt. Det, det är sant. Uh, <laughs> Han är ju väldigt kristet kopplat också, Ghost Rider som att det har med kyrkan och göra. Ja, och, helig mark där och, ja. Men det är ju som satan också, det är ju kristendoms... Mm. Uh, Svart hjärta är ett väldigt kristet namn. Ja, ja, ja. har två kompisar som heter det. <laughs> <laughs> ja. äh, men Cage ska i alla fall göra sitt sånt här megahopp nu. Mm. Ehm, där han ska hoppa över... Först han har han sagt att det är bussar där för en, en hel amerikansk fotbollsplan. Uh -huh. Men han blåser ju sin manager och crew där. Så för taket öppnas ju och då är det ju helikoptrar. Mm. Jävligt bra piloter. Mm. Eller vad man ska... är det är de nog. Det är centimeters. De är duktiga. Ja, så duktiga är man inte. <laughs> vad va, va sa du just på filmen? nu? <laughs> det, nej, ja, men hallå. Du sa ju på filmen att de gjorde det. <laughs> ja, exakt. Du, det. Såg, du såg att de gjorde det och du tvivlar ändå. Han gör, han gör ju samma sak, sak med att blunda här. Mm. In, in det är lite hopper. hans grej. Ja, alltså ja, hoppa. men du just det, jag, får inte, jag hoppar förbi en sak här det här innan hoppet så, så sitter det är sitta han först i lågen ja, och peppa upp, ja. upp sig där och säger någonting att han liksom här... tillabba ja ja det ja ja ja det ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja att han har en speciell rit. Men, alltså, jag ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja då säger Cage till han bara you're stepping on Karen vad fan menan med det? har du märke det det? nej, nej. <laughs> han kommer in och Cage bara, you're stepping on Karen han kanske menar musiken det är säkert nånsin mm. som man lyssnar mycket på Aha. typ så här, shut up you're stepping on Karen alltså, ah, det är Karen ni, som folket som lyssnar får fan kolla upp det där och, och hör av, hör av sig till oss fall så ni kan förklara för mig. Vad som på vår Facebook-sida Spoilerlärs Sweden. Precis. Facebook-sidan. Ja, i alla fall då är han på väg till hoppet då, och då stöter han ju på Eva Mendes som nu är en journalist. Journalist-reporter. Som vill intervjua honom. Eh, märkte ni att Nicolas Cage har ju väldigt eh, obvious peruk. I den här filmen. Det, ja, det ja, vet jag väl alla att, typ. att <laughs> Nicolas Cage är flintisk. Alltså, <laughs> ja, här så, är ni fulast sig. frisyr än. Det är så jävla peruk. Det är ungefär typ i när de gör så här hån- eller så här parodigrejer av att någon har tupé. Att det ska vara väldigt... Så ser det ut. Ja, så ser Nicolas Cage hår ut i den här filmen. Det är så jävla perukigt så det finns inte... Men han brukar, han är alltid fin i peruk. Mm. Det, det som jag för, när jag träffat på, den här som jag har tycker jag var väldigt uh, Hollywood. Det är att han om omgärdas sig om journalister överallt. Och alla skriker uh. för att vi vill ha en, han vill ju ha en Ja, uh, de är ba... inte ju Ja, men ju inte ju en intervju. Med intervju. Uh, you don't know Johnny Blaze he doesn't give interviews. Yeah. och sen hör man en samtalstol. Uh. Not even for a friend. Som står stå... typ 25 ja. meter därifrån. Självklart hör man uh, det. Ja, så fullt med andra journalister som skriker. Ah! For a friend, maybe. <laughs> Så. Ha, jag ju Hon är ju uppmickad i filmen. Det är klart man hör det. <laughs> jag gillar ju också intervjuer. Hon försöker fråga mm. seriösa frågor. Och Nicolas Cage. I, I saw you on TV. <laughs> <laughs> I, I watch a, a lot of TV. I watch a, TV. <laughs> I watch a lot. Han är <laughs> inte bra skådespelare, yeah. alltså. Eller ibland är han Bra, men det är jävligt mycket överspel. Vi, vi kan återkomma ja, till Nicolas återkom Cage skåd... som sämre skådespelare. Ja. För det, det kommer fler gånger. Verkligen. Han hoppar <laughs> i alla fall över de här. Nu klarar han det ju. Även fast han blundar. Yep. Eh, det är för så... att han träffar Eva Mendes. Mm, Vad i filmen? Mm. Så då, då hoppar han ju över. Och så stickar han därifrån på en gång. För att köra i ikapp Eva Mendes som har lämnat. För hon vill ju inte se han hoppa. Och här säger han ju... She's probably on, uh, on the highway, highway innan, yeah. ja, ja. innan de hoppar. och Sen så ja, men går kameran över till eh, deras alltså, bu bussvan som de kör. Ja, ja, då alltså är kan... vi på highway. Jo. och Då, då vet jag, sitter de och pratar bara, how do you know Johnny Blaze? Och så kommer han på motorcykeln ja, hon bara, säger stanna, hon vi måste prata. Ja, hon säger ju, bara, jag vill inte prata om Johnny Blaze. Så alltså, ja. kollar han i, i backspegeln. Um, det kommer nog bli svårt. att komma kommer han stegrandes bredvid. Mm. Med och sen så sitter han på styret samtidigt ja, som kör. Och så sitter han och tittar och pratar <laughs> på dem. Det är bara, jo, Det, är det går som... ju, men mm. jag vet inte. Ja. Alltså, det känns, jag... känns det lite som att han är fortfarande kvar i början. Där när mm. Han han vill har vill ja. ju för exakt. övrigt åldrats betydligt sämre än Eva Mendes. Mm. Eva Mendes har väl tyckligt nämligen åldrats. Ja, precis, alltså det... Tjejen som spelar hon som ung är ju ja. väldigt lik och ganska snar... Alltså, hon är en ung version mm. av Eva Mendes men man, det, de är som ändå ganska lik. Mm. Eva Mendes, när hon är sig själv då, ser ju ganska ung ut fortfarande. Ja. Medan Nicolas Cage har inte åldrats bra. Men är det är lite kura det han som spelar eh, Nicolas Cage som ung att inte se ut som Nicolas Cage för det vill man inte. <laughs> Jag ska inte föredra det i alla fall. Ja, men han, han stannar ju upp dem där på vägen i alla fall. För då då stannar han upp all trafik också. De mm. kan ju inte köra runt. Nej, ja, de kan inte stanna på sidan. Och eh, Nej, då, precis, då stannar ju är... all trafik bakom. Exakt. De, ja, de, de, de, han stannar ju mitt på vägen. De mm. panikbromsar. Ja. Och då stannar all då, då, då måste ju alla, all, and... all trafik all i huvud taget ju att det här är Johnny Blaze. Ja, senare när de har pratat klart och kommer överens om att de ska ha en middag. Så kommer ju alla springa till Johnny ja, Blaze för att Åh, jag vill ha en autograf. Ja, precis. I alla ja. mm. han charmerar Du, alltså. Maybe för, Italian. Vem tar med en Magic 8-ball till en <hör> restaurang? Eh, restaurang? Så, för hon sitter ju i restaurangen, det är en väldigt fin restaurang, mm. och skakar på sin... Ja, medan hon, hon ber då servitören fylla på sig. Ja, så hon dricker, dricker rödvin. som att hon vore typ en uteliggare som fick en varm kopp soppa. Hon Snabbt ku, som hon med båda händerna, ser ut som alltså, att hon fryser. Hon tvingar i servitören att hälla upp hela. Och det roliga är att hon blir inte ens det minsta full. Hon sitter bara där och väntar och väntar och Men väntar. Men när man klipper tillbaka till, till Johnny Blaze-äventyr så sitter hon där på restaurangen. Hur länge som helst. Alltså som att hon sitter där alltså, säkert fem timmar. Ja. <laughs> Fram och ja. tillbaka hela tiden ska de liksom visa att hon sitter kvar där och väntar och att Johnny Blaze eh, aka Ghost Rider är ute och gör sina äventyr Ja, för samtidigt anledningen varför ja. han inte dyker upp på dejten det är för att jävulen Peter Fonda kommer och precis. säger åt honom han, att Peter, det han gör, du, Peter Fonda träffar ju en sån här Black Heart Och ja. så, så säger ju den här Blackheart att ja, men du, det kontraktet som du har skrivit med de här tusen ja. de ska jag ta nu. Ja, precis. Och då ja. måste ju eh, Peter, Fonda. Peter Fonda ha hjälp av Nick Cage och gör honom till, till Ghost, Ghost Rider. Rider. Och, som är en bounty hunter. Exakt. Och, och då blir han ju... Som är en curse också. Exakt. Han, han, och hur, ja, Folk har väl sett den här filmen men eh, han får ju en brinnande dödskalle till huvud. Han, han blir ett sklett som, som brinner. Det är här. Och jag, jag tycker Nicolas Cage lite bättre sida av hans eh, han har ju något speciellt namn på sin skådespelarstil Kommer fram När han blir Ghost Rider så står han och skriker Och ja, jag... Håller på och längre Man det är bara, är awesome, What the fuck det, det är... Det är Ingen annan skulle kunna dra av det Nej det är så jävla roligt I alla fall han blir ju Ghost Rider. Han fastnar, han kan inte ta sig ifrån motorcykeln. Han ja. försöker ju, men det går ju inte. För den förvandlas ju också. Ja, och för då eh, och, säger ju jävelen Du kommer inte, jag bestämmer. Ja, Tryck, och så slår han till käppen och så får motorcykeln iväg. Exakt, och så blir det ett eldspår efter. Han kör, så, han kör så snabbt så att en reklamskylt av trä sprängs. Ja. och en... polisen eh, som eh, ta, eh, kommer Hastighets, med hastighetsmätaren mm den går upp till typ ja omöjliga hastigheter. Ja, den var väl uppe i typ över 300 miles per hour och ja, sånt där, Det är typ snabbare mm. än ett flygplan men okej. Okay. – Det är väldigt bra motorcykel. Ja, det är väldigt bra motorcykel. <laughs> ja. Nej, men han, det då, för då kommer han ju till eh, de här fyra demonerna som är vi i vid en gammal eh, det har, varit... gamla industrilokaler. Mm. det har varit en kyrkogård där ja. för det är det de letar kontrakter skulle vara nedgrävt på en kyrkogård ja, som mm. Ghost Rider har grävt ner ja, förut. Precis. men då har de ju flyttat alla kroppar visar, mm. och de, ja. den gamla Ghost Rider precis det är väl jag vet inte, ska man spoila nu Men. Jag kan inte spoila när, det kommer, när vi träffar honom ja. nej men för då då kommer ju Cage dit och ska stoppa dem där då. Jorddemonen Visst är det han som kör ja, Lastbilen där. Precis, Han kör en lastbil Rakt, i, nej, Så här är det Vattenkillen är i en pöl Och ja. håller fast Ghost Rider Jaha. Medan det kommer en lastbil Fan, på sidan säga. Som är jordkillen Som smarsar Och så hoppar nu lastbilen och säger He ain't so tough Ja. Och sen, sen så hoppar ju då, då går han ut och börjar gå med sina Polare då Ja, precis. Och då, sen, sen så vänder han sig om och då står ju Ghost Rider där som att han inte än har blivit petad på i princip. Men, nej, men det är det. det, det och då det, det, har han fått tag på den där kedjan också, för då ska han ja. hänga honom. Han tar bara kedjan, sliter ner den, och sen det. så liksom dödar han ju då jordkillen. Precis. men ja, alltså Med kedjan. E, jo, mm. exakt. Men jag tänkte, det sticker ju därifrån sen. Vad... Vad gjorde de andra demonerna då? De försvann då? Ja. då? när när han dödade den här jordkillen där. Då ropar han ju till kompisen. Help me, help ja. me. Och då, då tittade ju det upp, då de är borta. Jaha. Ja. Ja. ja, för jag tänkte att de... De, fegar. de, de, de Ghost Rider är för övrigt bara på natten. Ja. ja. Precis. Han stiger, det är ganska roligt, för han sticker ju därifrån nu. Mm. Och möter på en, en rånare. Rånare slash rapist /out. Såg du vem det var som han höll på på, på rona. Eh, rona? Rebel Wilson från eh, hon är bland med i en ny film som heter Pitch Perfect nu. Och så är hon ju med i hon spelar rumskamratens brittiska bridesmaid. sister. Be bridesmaid. Ja, jag tänkte, jag, jag tänkte på henne men uh -huh. jag kunde inte se att det var hon. Äh, jag, jag, jag sa att du tänkte, jag sa, att det är inte ofta man ser ett offer som är lite överviktig. Nej, mm. precis <laughs> är Ofta hon det lite. Ja, det är en väldigt snygg tjej. Ja. Nu... Bra casting. <laughs> ja, men ja. Hon, för hon ska ju vara lite comic relief ja. också, för det ser man ju sen när hon ja. blir intervjuad. Precis, ja. men, det tar, ja. det tar det. Rebel Wilson sticker därifrån och rånar den. Han dödar ju rånaren. Yes. Fast, ja. Han har lite tid över det. Då, han då, då han blir han det. crime ja. fighter. Ja, men, för jag, ja för det alltså måste han göra. När, när rånaren faller. Ja. Då, Nej, då, då blinkar han ju. Han blir ju jag jagad av snuten först. När han blir inte jobb. Och så hoppa ah. ner i vattnet med sin brinnande pistol. Nej hallå, dude, du, dude, dude. Jag hoppa, du. Ja, har hoppats. hoppat långt här. Jaha. Det här kommer väl. <laughs> han ska bli fängslad först. Ja. Ja. I alla fall. Nej, men jag vet, han. Jo, men han måste idag. Han suger. Ju, han sa han feel, ju the, feel the pain of uh, of the innocence. Bla bla Min bla bla. bla, bla. coolaste röst Ärligt mm. talat i en film. Bara, ja, det. Ja. <laughs> ja. men jag tycker inte om när, när superhjältar eller ja, super, alltid antihjältar är väl här också, kan man väl säga när de dödar människor, alltså brotts, brottslingar ja, för, ja, han är var, lite varför, tid över varför inte liksom men varför jag, jag är osäker på att han har dödat någon det är för att när, när polisen nu har ju spo spoilat här nu uh -huh. att polisen han blir tagen av polisen där uh -huh. då säger den här cage där hela tiden att jag har inte dödat någon Jag har inte dödat någon Jag har inte dödat någon För man får ju aldrig men veta vad som händer ögons... man... ögon på rånan ser ju ut att, Men här eh... kan ju bli något Lobotimerad typ Nej, men... <laughs> ja. Nej, men man får ju aldrig veta vad som händer med Ronan. Nej ja, det är sant Jag antog att han dog Det var därför jag tycker jag tyck inte om att de dödar folk The, the great ones never kill Superman, mm. Batman och gänget jo. Because then they will be out of jobs Precis <laughs> Nej men, för vad heter det nu efter det här då, då är det ju, det är då hon blir intervjuad, Rebel Wilson, och eh, ja, nu, då, nu är då, ja, alltså. då... är det morgon då? Ja, då är vi Eva Mendes. Ja, Eva Mendes som är reporter på det här, mm. eh, och det är då när som lite comic relief. Eh. Ja, hon står där, ger skall, ja. och så står hon och, ska jag göra ett ja. tecken ja. eller någonting in i kameran? Ja. Men, det är ganska roligt på. För hon frågar ju polisen också, bara, men how did this massacre eller något sånt där. Man sa, det var mm -hmm. de massaker. Det fattar du inte. Det var väl inga ja, massaker? Ja, men jo, av ja, Mass ja, massaker saker. av saker. För de ja. enda som jag ja. Han räkna... upp en massa typ, parkeringsstolpar och massa ja, glas. När, och... när han, när han där, då kör han jo, det, hastigheten. Det räknas det som en massaker? Yep. Uh -huh. ja, Även om i, det inte är från den dagen. Okay. Det var, polisen... Visst är det dag två nu här. Nej, vänta, polis, jag måste bara säga, Enrique. Polisen ja. står ju och undersöker julspåren mm. För det har ju blivit julspår hela. hela. Ja, från och med det att Peter Fonda skickar iväg. Ja, till de andra. Så måste de här poliserna undersöka hela längen. Man får säger vars min... Ja. <laughs> det är, är avsperrat också. Det är sån här hjultejp. Ja, precis. Hela, så att det är hela. väl ungefär några mil de ska undersöka mm. den här och gräva i alla fall. För ut varför men, ja. Ja, men ja, för det är nu för Cage kom ju dit och ska försöka be om ursäkt för att han inte kom till daten. Ja. ja. och så han åker ju hem då istället eh, för att och bläddra i lite böcker och, och, så. och då hittar ju polisen är jag clue. Ja vad fan var det han hittade där? Re Registreringsskylten. Re ja ser är det Ja. <laughs> oh fuck det är ju så himla dåligt För jag antar nu För jag hade en, en fråga nu till När han blev arresterad Efter så var det hemma hos han, mm. så han arrester, Det är då han blev arresterad för då tänkte jag, vad fan är de arresterade på? Ja, för av... Är det räggskylten som ja. hittar det? Så... Det sägs aldrig. Nej, man får aldrig... Alldeles... Mm. Ja, man man, man ska väl fatta det för Chief. att han håller upp en räggskilt. Men jag såg reg... Jag tror det var typ ett reklamblad. Sånt där. <laughs> <Ja>. <laughs> Men så jävla dåligt det är egentligen ja, ja, också. Även det som... Jag tror de hittade andra saker där också i den här slängen som skulle kunna, för de antar ju bara att det är han som har gjort det också. Ja, de har ju ingen bevis eller någonting. Nej, för det att det de är bara regskyltar. Ja, exakt. De, och, det kan ja. inte vara varit en stulen motoskylt, de drar väl vapen på honom på en gång. Typ. Ja, det är ju ja. inte lite poliser heller. Det är ju standard USA. Ja. Nej, men i alla fall, innan han blir arresterad så, så kommer ju Mendes hem till han. Eh, när han är, för han har just eh, lärt sig kontrollera sin eh, kraft, mm. eldkraft. Det gillar att han bara gör det bara så här ja, mm. ja, ja man... han läser ju en bok ja han hittar ju en bok där och då står det bara the, the fire is in, inside eller något oh, där. everybody, everybody. <laughs> och så då säger han det högt för the fire is inside <laughs> och då klar då vet han hur man eh, kontrollerar, lite, kontrollerar lite som en himmelsan hiya power, power. <laughs> påpekar ganska många gånger hur dålig han är på att vara ghost rider också typ, you're a newbie, säger de ju flera gånger de här on, onda killarna. Ah, jo, jo, jo, jo ja. det är sant. Men, men, ja. Han kommer ju ändå inte på exakt hur man gör. Varenda gång han vill bli Ghost Rider så tar det ändå tid. Jo, han kommer ju på det, ju, det är ju att när han är nära evil, alltså kriminella och elaka, det är då han får den här ja. spontana det, förvandlingen. Det är ganska roligt. Men han kan inte välja. Nej. Men Mendes när hon kommer... För hon är arg på honom, hon säger en ganska ful grej där för hon säger ju hon tycker att han är så konstig att, för först säger hon ju You stopped me on the road for a date and you didn't show. Mm. Ja det är ju visst en grej. Och så sen för hon såg ju en bild, på att han hade en bild på henne och då är ju då hon försöker kyssa honom, det är då hon säger så bara You have a picture on me but you won't kiss me. Ja, ah, Marcus, du har en bild på mig hemma hos... <laughs> <laughs> jag bevisar ingenting. <laughs> kyssande. Ja, kyssande. Det är tyckte också du var som... Ah, so, ja, jag har en bild, men... Ja. Nej, men innan han... Jag skulle bara säga just innan... På, jag vill nämna Cage-skådespeleri lite när han ska spela dramatiska scener som när han var med Mendes. När de... Eh, när, ja, med det här med att hon inte att han inte vill kyssa henne och det där. Då. Han är ju vår tids William Shat Shatner. i Om man tänker Captain Kirk. Hur han spelar det, William Shatner, på 60-talet. Ja, den här med poserna där. You don't know where we are going, right? <laughs> Sådana så. så Han är ju så, Cage också, på hans del. När han ska försöka vara lite som... Eh, lite små dramatiskt så att säga. Mm. Här blir han ju arresterad och ska ska han blir inslängd i en cell. Han blir eh... hämtad först och då, då är det ännu lite dålig skådespel när polisen håller upp Hansberg. Move alltså så här, följ med mig nu och han, ah, jo, jo. och, och eh, cage dåliga skådespel. No, no. Oh! Men... <laughs> Och så blir han, för han blir inslängd i en cell där alla verkar hata Johnny, Johnny Blaze, för någon anledning. Oh. För ena killen säger ju bara I, I bought a ticket for $10 to see you die, eller något sånt där. I'll see you crash. See you crash. Och den andra bara, yeah, out there you're a big shot, but in here you're just a dog. <laughs> Då skulle de spela upp han, för <laughs> vad fan ska de göra det för? Är inte det alltid så, när det gäller fängelse i USA, i film i alla fall? Man ska ju få stryk oavsett ja. vem man är. Och... Alltså man är säkrast om man är först i cellen. Exakt. <laughs> så Varje person som kom in har fått stryk i den ja, cellen helt ja. enkelt. Så nästa person skulle Cage vara med och spela också i exact, så fall. Exakt, det är så ja. det funkar. <laughs> han, han gick bara inte med på de reglerna för. Ja för han förvandlas ju till Ghost Rider. I en explosion så alla flyger iväg. Men överlever det ja det gör de väl ja, de. de ställer sig upp allihop. nej de ligger kvar vissa men ja, någon de, någon ligger om, de ligger om sig kan man han säga han som är Ghost Rider och, eller Cage ja. de är på att ställa sig upp och eh, bli misstänker då Ghost Rider Ja oh. ah, precis exakt ni nice ah. uh, jacket ah, look into my eyes han, han kör en Terminator och tar jackan ah. avan ah. också och för att större, ger den större spikes Ja ah, exakt och han så... kunde inte ha tagit sin egen jacka och suttit <laughs> i sina egna spikes. Ja. Nej, men det är Bettes skäl. Mm. Nej, men för han... Då går han ju... Han rymmer ju därifrån. Ja, han, han, så han, så han, han smälter... Ja, gallret. Gallret. Alltså och så... Och motorcykeln kör, kör lite av sig själv. Ja. Till han... Det har ju inte eget liv. Ja, mm. men också... Det är ganska... Det... Nu började, tyckte jag att det började kännas lite så här... Lite Scooby-Doo-varning. När polisen först går och slår eh uh, men kolven på, um, på så han lös på um, Ghost Rider mm. för då gör ju först han så här, uh, uh, uh, och gör den här internationella gesten Don't Ayabaya ba oh you did not så låter han först sen sätter han sig på motorcykeln och skrattar ett så här, mm. evil Scooby doo <laughs> oh. och så Man. kör han därifrån men det jag tänker mest på det att vilken annan film någonsin får man se en polis använda batong? Jag tror de har ju tagit bort batong för länge sedan. Är det batongen han de slår med? Han alltså slår Aha, med batongen. Okay. Alltså, ja. all alltid är ju de drar fram Jag har skjuter, annars skulle jag ha... Det är de. lite revival på ja. batongen. Ja. Ja. <laughs> Nej, men, och så ja, mer Scooby-Doo. Mm. Namnet Blackheart känns också väldigt scooby doo kan ja. det? Men det den, är, den är till för... Barn, så jag, jag tycker att det är lärt slide. Fast, den men, här men, är väl inte jag skulle inte heget, tycka. Jo men är, Den är så den det slutar se mm. faktiskt alltså, eller 13. sluta vara intresserad alltså, från 13 och uppåt men ja, men är typ när man är 15, 16 så då är du mindre i Not intressant in my world det. baby. Not in my world. Ja, men i alla fall, Scooby-Doo är ju inte till 13 åringar så att säga. Ja, det är väl Scooby-Doo är ju generellt. fem till 12 Fem till de som är intresserade. Att, <laughs> fem så. till Henry. Jag gillar att se på Alfons åbörd. Ja, ja, men så, att jag ändå, så att där tycker jag ändå inte ålders... Mm. Scooby-Doo och eh, Ghost Rider är inte samma Nej, det, är inte. Olders... det, det, ska, det ska hållas uppe lite mer vuxen nivå på ja. den här helt klart Precis. med tanke på liksom Eva Mendes Nicolas Cage, vilka slags mm. filmer är de i? det Cage. är ju liksom filmer som ska tilltala ja men 13 till 18 och uppåt, alltså ja. alla vuxna jo. ska ju kunna se den här utan att bli liksom uppenbart Cage deliterade. kan vara också barnfilmer har han gjort barnfilm? Dude, han är med nu i The Grunts tror jag den heter. Eh, innan den här. Ja, nu har han varit med i någon barnfilm. Han, ja, det The familj, Rock är ju Familjen där en andra chans när han eh, kring jul får, en, får leva sitt liv hur det kunde ha varit. Ja. Den är väl... Ja, skitsamma, det ska vi inte... Men han sticker ju därifrån i alla fall för att ge sig på nästa demon som är den här extremt fula luftdemonen. luftdemonen. Mm. Nej, det är nu han blir jagad av polisen och mm. hoppar ner i vattnet. Ja. ja. Och det är här han liksom... Jag men eh, Han kan surfa med sin eldbåg på vattnet. Precis. Och köra rakt, lodrätt rakt upp mm. för ja, ett ja. hus. Men jag ser vad människor står och håller med, på, med sina kläder bland annat. Ja, ja. Titta hon ute, fönster. Och, och, och, aha. Det är det här riktigt. Det är en hel Det är en Så han han är en hel del. Det är en hel del. Så, som har också hehehehe. Ja, det ser jag, jag säger, hata den. Altså, just för hur han ser ut och hur han är. Uh -huh. Det är väldigt. Ja. Du kan inte fånga mig i merkäddja. Uh -huh. Och så bara ligga omreppkäddja och skapa <laughs> och blir en virvelvind <laughs> <Ja, laughs> av eld. Ja, och så ser han även såna man. här dåliga one-liners som typ let's uh, catch some air eller något sånt där. Troar uh -huh. han också säger extremt jävla dåligt. Så men, han men jävligt roligt på, altså bara för liksom såra. Du kommer ju ihåg den. Ja, det, ja, för att jag tyckte... Att jag skrattade ju för att det var så dåligt. Och så skrattade jag extremt mycket åt att han började snurra med kedjan. Ja, det tycker jag också. Det, det, det är så larvigt att man minns det. Och så, nej, men för han gör ju, han gör ju det här. Och så sen då startar han ju ner från skyskrapan och landar framför alla poliser som står där nere. Ja. Och då de öppnar eld. Surround him. Ja, de öppnar eld mot han. Men han, det är som, ah, ja, jag bryr inte. Ja, man skakar och låser sig. Ja, exakt. Sen, sen han gör och och han en eldvägg. Exakt, och så stickar han därifrån. Och ingen är uppenbart irriterad av den här eldväggen. Alltså de får inte så här, uh, för Eva Mendes som typ står framför alla poliser, alltså närmast ja, Ghost Rider, ja. och, hon ja, jag står jag där och det, inte och det händer också. lite ja. skit men det, det, med ja. på polisen och de bara, oh, mm. kastar sig typ för att det är så varmt. Men, men jag, Eva Mendes jag, står bara där. Men det är det som jag är irriterande Sen när får man gå förbi den här polislinjen? Ja, exakt! För, <laughs> de, går där, de står riktigt väl, vapen och, och bara, oh, det är då Det är då Ghost Johnny, Rider... Och går ja. Johnny. Jag, jag undrar ju om det är Nicolas Cage som är, spelar den Ghost Rider. Alltså, dödskar eller Ghost Rider. Mm. För att han går ju fram och gör en här dålig... Så räcker fram handen mot ja, Eva det är klart, och så det är han och bara, som gör det. Han, har ja. bara, har ju, han har ju bara... Han har ju bara någon... Bara Greenhead. Greenhead på sig. Ja. ja, men det är som Marcus Ongfyllt. säger allåg ingen då poliserna bara "Vad gör du här?" och sånt där. Det säger åt eva män där som bara dras ja, fram, framför skottlivet. Ja, ständigt. Alltså för vi har ju för. faktiskt nu han för han sticker från han sticker till eh, Sam Elliot alltså den här som bor på kyrkan, Vi har ju glömt att nämna han faktiskt. Det, nej, vi skulle ta upp en som här ja. snackaren. Exakt, han har ju faktiskt varit här en gång tidigare och berättat han, lite om det här kontraktet. Chris, han berättar för Ghost Rider vad han är och vad det mm. finns för regler för att förhålla sig till. till. Till exempel det här med hollowed ground. Ah, precis. alltså precis. Helgad mark kan inte de komma till. Ja. Och här, här kan man även dra in att Blackheart går in i en kyrka ja. och typ bränslförsvartner hela skiten. Ja. Tänkte inte Men då är inte det jag helgad jag miss, jag grund. Jag missade Men det här och, och, med Hollow Och Också faktiskt. den här första gången han träffar den här, den här, vad heter han? Ghost Rider träffar demonerna Men de ja, då där... är de på en gammal kyrkogård. Ja. Ja. Vad är helgad grön? Ja. det är kyrkadgrund, eller ja. vad man kallar det. Men ty... helig mark. Ja, ja helig mark. Ja. Men det, Men det, det är det, inte det. Det är lite tribute här också. Det är ju att den här uh, caretaker som man träffar, mm. han heter ju Carter Slade. Och det är ju faktiskt i scenen, Om ni som var med från början här, jag pratar om att Uh, första Ghost Rider Han var ju inte en skelett Utan han var ju en vit ah, precis. Det ah. är ju han Och det är ju sån här Ja men de visar ja. ju en gravsten med Carter Slade ah. Ah, på, Att han ah. är död då Men han är inte död utan mm. det är bara en gravsten no. Ja exakt. Jo, men, eh, men, nah. Eller att han finns i hans medvetande Eller någonting Men Blackheart vet ju vem Carter Slade är ah. mm. Fast Carter, Hallå, en, Carter Slade är väl Sam Elliot Ja Ja, ja. precis mm. Han, har inte han bara lagt ut den där graven för som ja. att folk ska tro men att han Men Blackheart där. säger ju till Ghost Rider, "Well, the caretaker didn't teach you that well, did he?" när, när han liksom e, har svårt för att spöra de här Ja och, ja. E, e, demonerna. precis. Ja. I alla fall så han, men också för det här när han ko, Cage kommer till Elliot så berättar jag Elliot om den förra för, Ghost, Rider, ja. alltså, Ghost Rider, historien. Och men, Eva Mendes åker hem till Cage-lägenhet eh, där de blir skrämd av, vad heter han då? Ja, men den här managern som sitter där, som ja, också är där. Och, Cage kompis. Ja, precis. Men för då kommer kom ju Blackheart till lägenheten för att kidnappa Mendes. Ja, ja Döda manageren. Ja, han är stått där och förmedans den här scenen utspelar sig framför polisen och han skapar ja. en eldväg, så, han så han står ju var... Blackheart och tittar på och säger nu vet vi hans svagaste ja, punkt. Jo. Mm. Så han, han kidnappar henne. Cage kommer dit men, eh, lite för sent för att eh, han lyckas ju kidnappa henne och säger att han han byter henne mot kontraktet. Ja. Så nu måste Cage tillbaka till Elliot igen. För att gräva upp graven hade han ju tänkt. För, ja, ja han vill ha det där kontraktet som är bargaining power. Men då är ju det. det ja, då får man ju se att eh, Elliot är ju den förra Ghost, Ghost Rider. Som då. har en dödshäst. En, en, ja, men en häst han har en häst ja, han står där med hästen fast med hästen är ju om det i det ja, far Ja de kommer senare men, ja, men för, så kolla nog. här för då rider de iväg för att hämta kontraktet som egentligen är på, på något annat ställe ja. ja nej nej kontraktet är ju i i spaden är i som som har. Vad fan rider de med väg för då? Ja, men de ska ju eh, till ska bekämpa tillsammans. Men de gör ju inte det. Nej. Han ska visa vägen till den här staden. Men gatt, han säger ju bara ah, jag hade till bara... Den här staden här, som Just det, den här gamla staden. Han förvandlar, för för säger ju bara jag hade bara en förvandling kvar i, i mig. Ja. Jag hade bara en förvandling kvar, säger han ju. Mm. Eh, så han förvandlar sig och för att visa vägen ja. inte för att hjälpa till och slåss Nej, han Nej. Inte. så jävla ovärt ja, har jag väntat 150 år på för, den här för, för, för vägen. Allt det. jag har väntat sparar det här till, i, till ett riktigt tillfälle <laughs> det jag, och det var nu för att bara visa dig för, vägen sen, vad han Nej han, han, han försvann ju bara i, i luften bara, mm. han, han, det bara är är Poor writing fellows ja. säger jag ja. det här, han kunde ju istället... Han hjälpt honom bekämpa. Ja, slåss, Visa hur man slåss dem. De skulle kunna Blackheart. ha gjort för att han dog. För nu går... Lite får... Mexican stand-off-känsla. Ja, för nu går han ju och, och, och, och kokar ihjäl vattendämonen. Ja. I den här jävla Scooby-Doo-spök-trädskogen. Eh, ja, han blir stridigt under vatten. Ja. Och så kan inte Cage... Eh, ha, de drar mig ner i träsk, typ. Ja. Och så drar ju vattendemonen ner honom. Där, kunde, väl, där kunde de ju ha skrivit in mm. att äh, första gången är går någonting. Jag tänkte så här: att vattendemonen gör när han har dragit ner honom. Ja. Då kan inte äh, elden få luft till att börja precis, brinna Men då blundar ju bara cage, och sen så blir det ja. en Och så, så kokar ni elvattendemonen. Jag tänkte bara: nu måste han hinna upp till ytan på något sätt för att klara av mm. det här. Men så är det inte. Men, alltså, jag är det där på den här. För att uh, just den scenen är så jävla dåligt. Alltså. Uh, re och ja Men kulisserna. Det är så jävla Scooby-Doo. Ja. Nej, vid skolpjäs tänkte jag. <laughs> <laughs> ja, och så, ja, det för att man ser inte märken utan det är ja, ju dimma. dimma och så såg man så två stycken sådana här bakom. Ja, ja, <laughs> ja Men i alla fall. Ja. Han kom hit till ut i staden och. Och där är ju Elliot. Nej, vad säger jag? Svart hjärta. Oh, black ja, black Och han. Då byter de ju kontraktet mot tjejen. Han kastar iväg henne. Och då, nah, då, ja, ja, de tajtas ju först. Ja, men det var meningslöst ja, faktiskt. Men, ja, men du säger, kör någon så här. Look in my eyes. Ja, just det, ja, då skrattar han ni. Jag, har ingen, själ, jag har ingen skäl. Jag <laughs> har ingen skäl. Åh, oh, gud, det här är en planting. Ja, ja. ja. Eh, och så i alla fall, då suger den sig. Men när han har kontraktet så suger ni sig alla själar, mm. de här uh, tusen, tusen ja, han får kontraktet mot även som ligger på sidan och så, så blir Blackheart stark. Ja, och så då säger han, det här störde mig så fan, för då säger han bara, we are legion. Ja. Uh, we are many. For us. Det var, alltså, det är så mm. jävla uttjatat koncept med legion. Direkt det direkt ska vara någon demon, Eller det ska vara någon sånt där en, Han är besatt av en demon, Men det är inte vilken demon. som helst Det är alla Det är, det är alltid jävla Legion, varenda gång Det är jättemånga ja, det, ja, för det är ju från Bibeln ja. Det var ju den, den här mannen som var besatt som Jesus eh, drev ut i månen, det var ju Lidien, det var ju flera demoner typ mm. uh, och det är så himla uttjatar. bland annat det är ju med i allt det är typ, var det alla jävla och possession det... filmer där ja. det är någon som är besatt i Exorcist filmer. men här kommer ju det roliga Stephen King Eva Mendes tar shotgunet och skjuter Blackheart uh. det tycker jag är så roligt att hon kan bara ja, fast... skjuta en Blackheart så att Blackheart blir rubbad och sen så ja. ligger ju Nicolas Cage där har en fight mot, äh, mot äh, solen. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> Jag kan inte för att då äh, är Nicolas Cage och i mörkret är han ju det är samma som i I Am Legend uh -huh. att det är solen som för, ja, förhindrar hon, Men med... då kastar Eva Mendes med världens fjantas kast. Alltså äh, ja. det, om ni tänker hur det här, det här är ingenting illa med men hur vissa Ett människor Ett Du sa det. Eh, hur, hur hon kastar shotgunnet Ett tjej kastar till brännboll eller någonting Och man bara alltså, det, det. Och så flyger ändå så 20 meter i luften För <laughs> de är ändå långt ifrån varandra Och så var Fan, Eva Mendes, hur stark är inte hon? Jag gillar också att eh, Lydjon nu när han eller svartetta låter som en ondare version av IT när han pratar efter mm. att han blir för när han säger We are many då, ja, då har, We det, det are sen, many. Sen, sen här också, liksom runt ah, hans mun hela tiden. för gör Runt hans mun ganska bara några tider, nu är det så turskänt hände. Ibland det, mm. går det är upp och ner med med animering. bra och dåliga animeringar Samt bra och dålig Alltså rekvisita mm. och eh, smink till exempel Väldigt dåliga animeringar Är ju när Cage blir eh, Ghost Rider första gången jo. När det till, så här, spricker ut Genom ja, ja. huden på honom mm. Men senare så blir det skitsnyggt När en motorcykel blir en annan motorcykel ja, Men efter många om Och men kan man säga Så lyckas ju han Skjuta Black Heart. Black Heart med, med hjälp av Eva Mendes måste ja, man ska säga. Hon är. Med, för med han har her, action eh, Hero. Vad heter det? Ghost her, med, ja. Riders eh, Magin på den här shotgun, Ja I skuggan så då kan han skjuta. Och då går han fram. Och så kör han samma visa igen med Look into my eyes. Ja. Your soul's bla bla bla. Och nu funkar det ju för nu har han ju tusen själar i sig. Ja, yes. onda kära. Så att då går det ju. Yes. och, och sen så kommer ju Peter Fonda. Då kommer Peter Fonda igen, jävelen. Jävelen, ja. För att, eh, för att säga liksom att, ja men vi kan eh, nu, nu kan du eh, slippa den här kursen. Ja. jag tar bort den låt den vara på någon annan ja. men Cage vägrar ju. Ja, det, och det är också så här cheesy moment. I ja, filmen. I'm gonna, I'm han, för han räcker fram det här kontraktet ja. som egentligen inte ens här, behövs användas längre. för där tusen skällorna är i ja, honom. Exactly. <laughs> men Då, då, då, så är det lite, då rycker ju bara tillbaka kontraktet Och djävulen dör Nej, typ. Han säger ju bara oh, yeah, I'm gonna fight fire with fire Ungefär ja. han bäger, han ju använda Här är det här, typ så här, tusen här knuff... cheesy moments in... Devil you just stepped into the cage ja. Ville jag att han skulle säga i alla <laughs> <någon> fall. <laughs> han säger inte så Det är, så, är flera, men det skulle flera dåliga lines av. på samma gång Hela tiden Och så liksom går djävulen därifrån Uppenbart besvärad. Ja, irriterad. Exakt, ja. Sen är det ju över. Här slutar fan filmen ja, med att, lite hångel. Ja, med underträden. Egentligen ska han inte kunna. Eller, ja, nu är det lugnt för nu finns det ingen att bekämpa längre. Han har ingen att bekämpa Ghost Rider. Yes, men det, det jag funderat på. När han, säger, när han säger nej till djävulen. Nej, nej, jag ska fortsätta vara Ghost Rider. Ja. Sen, men de borde det bli så att. Eftersom det var djävulen som kallan han för första gången. Då borde jäveln kunna kalla han igen då. Eftersom han har ju fortfarande kontraktet. Han har ju inte han... rivit kontraktet. Nej men han har ju kontraktet. Ja. Inte jäveln. Nej så. inte det. Men han, den första kontraktet han gjorde med han med jäveln. Ja. i blodet. Att han, att han skulle förrädda sin pappa då. Fick han riv det kontraktet då? Ja. Ja fast det, det sker han ju Ja men då blir han ju, Då har han ju fortfarande underställt satan då. Ja. Eller, ja kan... Han är lite av en paria. Kommer han Pariah, Ghost Rider varje kväll nu? Ja. Ja, beware when det you're outside han, Men han kan inte nej, dö. Men det är ju inte dö Det är ju när han är nära evil Men ja, alltså. här har ju ska man säga, En logisk laps Då ska ju Nicolas Cage aldrig dö Aldrig Aj, alltså, Han nej. är forever Precis. immortal ja. Men varför ska man då behöva en Ghost Rider per generation Som Exakt. i början på filmen Smart fråga där men Marcus sa ju, har ju en, en ganska rolig grej innan, eh, Att eh, Stanley Ja han, brukar vara med i filmerna. Alla filmer. så, du, ja så jag såg, såg han inte. Han brukar alltid ha någon alla, ja, andra, cameo. Ja, Allt en cameo ja. i alla filmer i Captain America, Hulk, Avengers, ja. Thor, Daredevil. Vad sa han? Daredevil. Cam ja. vad heter? Cap Captain America. Nej, vad, heter, vad kallas det? Cameo. Cameo. Heter ja. det. det. är när man är med i kameran man kan bara vara en gubbe på gatan. Ja, ja. precis. Det är konstigt att han inte är med. Faktiskt, jag i fallet är med så får folk gärna. Eh, posta det här på vår Facebook. Och se vart. Se vart han är, för jag vill... I wanna know this. Mm. Och vilken yeah. adress var det nu igen? Facebook. Ja, smart där, Marcus. Facebook Bra där. Facebook.com, Spoiler alert Sweden. Och. Eller sök bara på spoiler alert. Det Nä. borde ju räcka. Det jag tror inte att det räcker. Det finns så många. Skit... Gör så här, då. Gå in på Kontakta Facebook. Kontakta mig. Kontakt, ring mig sen... <laughs> ikväll. Så ska jag guida er dit. Nej, i alla all, all fall den här filmen tycker jag inte får så den får, jag vill inte ens ge den här ett betyg. Du tycker så? Ja. Jag tycker att animeringarna lyfter upp och alltså, för att jag har ändå alltid haft en lite av en ghostwriter på en. Nej, jag, jag vill ge den en tre faktiskt för att just det här action. Yep. Va? Men actionfilmer eh, actionhjältar och deras filmer Brukar oftast vara eh, så hyfsat dåliga med en 3 av 10 va? <laughs> Nej, 3 av 5 Fuck you, det går ja, inte ja, men för, för, för det första Nicolas Cage gör att den här filmen blir sevärd <laughs> <laughs> Ja för att han är dålig Inte för att han är bra, han är kul, han är rolig Han, han sticker ut och han... Eh, och för övrigt, det är inte så mycket liksom som man, jag tycker att man kan anmärka på eh, filmmässigt. Alltså, det, det, allting är väldigt bra gjort. Det är väldigt snygga eh, alltså, filmningar. Alltså, det, det enda som är dåligt Det är Niklas Gage. Ja, som, som faktiskt också bär upp en del. Jag tycker ja. att den här är faktiskt, den här ser Jag kommer inte se den igen, men... <laughs> Ska du se två tvåan? Nej. Varför inte det då? Ja, två är det... Det har jag aldrig riktigt fått för mig. Gremlins 2? Nej. Terminator 2? Nej. <laughs> nej. <laughs> jag säger vad nej på säga nej. <laughs> ja, ah, i alla fall Marcus då. Vad, vad tycker du? Nej, ah, jag måste faktiskt säga. Äh, äh, inte mer än den tvåan, kan jag väl säga. Att det, är, det är som du säger. Just det här datanimeringen. När han förvandlas där i början. Jag, jag tycker det är ju som det är ganska färdigt vet när han överspelar mm. där. Ja. Riktigt. Det är ju en, det när han gör sin klassiska ah, cage. Ja, han det cage-moment där. Oh. Och så, just det där att de har ju fått till en ganska... Han ser jävligt frän ut när han står där med skinnvästen och oh. Och, och rösterna men, är ju riktigt coolt gjort ja, också Ja, Men det är ju det som drar ner den Det är just den här uh, uh, kulisserna där med vattendemonen ja. också Alltså, tänk om du röster man, Manuset du... där ja, det, Rösterna när han är När flera Alltså, dämonerna överhuvudtaget Demon när de är... Det var ju det, det Jag tycker det var cool Jag tyckte det var sämst Det lå, Just för att de hade dubbelröst Han hade sin ja, normala hur, röst och sku, så någon Tänk, där tänk där. om det skulle ha varit Cage egna röst Jag hade bara ja. dött Fy fan så dåligt Jag det är en rolig kanske no, han no kan I han, I Ghost Rider. <laughs> kanske kan jag lite så här Batman. <laughs> <Ja>. <laughs> när Sam Elliot är när han blir Ghost Rider. Det är rider, också en riktigt cool röst Sam Elliot. Då är well, I ja. you gotta know ja. The you Han story. har ju sin han har ju sin röst <laughs> som Ghost Rider, men <laughs> inte Cage och det är ju för att Cage är så jävla dålig. Ja. Cage är dålig men inte dålig. Så menar jag. What the fuck did I do? You betrayed the law!